السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ثيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أَيُّهَا الذين آمَنُ اتقوا الله هَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْثِ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله mendengar radio Raja dimanapun saudara berada semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita sekalian sehingga kita tetap istiqomah di atas jalan Allah sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita Iaitu Kitab al Nufus, Kitab yang sangat penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih untuk kebaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas, iaitu Ahwal Nafsiyah Muhasabatuha, keadaan-keadaan jiwa. Ada itu jiwa yang namanya nafsu mutmainnah, ada jiwa namanya nafsu lawama, dan juga ada jiwa Al-Nafsu Al-Ammara Bissu Dan insyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas muhaasabatun nafsi yaitu introspeksi diri Evaluasi diri Berkata al-muallif Ilaju istilahin nafsi Al-Ammara Bissu ala al mu'min Muhaasabatuha Watadiyiku alaiha Wasualuha amkulli qawlin wa amalin Obat Untuk mengobati penguasaan jiwa yang buruk, jiwa yang selalu menyuruh dan memerintahkan kepada perbuatan jahat atas hati orang beriman, obatnya adalah muhasabatuh, yaitu evaluasi, introspeksi, mutadziqu 'alaiha dan mempersempit jiwa tersebut, mempersempit diri tersebut wasu'aluh dan menanyakan setiap perkataan dan amal perbuatan yang kita lakukan. Maka bagi, bagi kita yang memiliki kecenderungan untuk memiliki jiwa yang selalu menyuruh kepada perbuatan yang jahat, dan memang kita disuruh oleh Allah untuk berlindung dari perbuatan kita, dari kejelekan jiwa-jiwa kita, sebagaimana yang sering kita dengarkan, wa naudzubillahimin shururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Maka kejelekan jiwa yang berada di dalam hati orang beriman. Yang selalu menyuruh jiwa tersebut al-amarat bis-su' kepada kejahatan maka obatnya adalah senantiasa dia muhasabah, senantiasa dia merenung diri, merenungkan dirinya, evaluasi introspeksi dan mempersempit ruang geraknya serta bertanya dan menanyakan setiap ucapan dan perbuatan yang dia lakukan. Dan evaluasi standar introspeksi di sini adalah kita mungkin mengingat-ingat dosa-dosa kita kemudian juga bisa juga melakukan introspeksi ibadah yang kita lakukan untuk siapa dan untuk apa berkata Al Hasan Al Basri al-mukmin sawamun ala nafsi yuhasibu nafsuhu lillah wa inna ma khofal hisab yawm al-qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya orang beriman merupakan pemimpin bagi jiwanya maka dia akan selalu dan senantiasa mengoreksi jiwanya, mengevaluasi dirinya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya, hisab, perhitungan yang akan dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pada hari kiamat nanti, itu akan terasa ringan atas kaum atau orang-orang yang senantiasa dirinya dulu di dunia, selalu mengoreksi dan menghitung dirinya. وَإِنَّ مَا شَبْقُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ala qaumin akhadhu hadzal amra ala ghairi muhasabah dan hisab akan terasa berat bagi seorang nanti dari kiamat atas satu kaum di mana mereka menjadikan perkara ini tidak adanya muhasabah Iaitu tidak adanya introspeksi evaluasi apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan untuk siapa dia mengerjakannya dan bagaimana dia cara mengerjakannya apakah mengerjakannya dia untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk yang lainnya dan ketika dia melaksanakan perbuatan tersebut Dia laksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka innal mu'min yufajihuhu asy-syai' wa yujibuhu fa inni la astahika wa innaka la min hajati walakin wallahi ma min hila tilayka hiyata hila baini wa bainik وَيُفَرِّطُ مِنْهُ الشَّيْءَ فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ مَا أَرَدْتُ إِلَى هَذَا مَالِي وَلِهَذَا ORANG YANG BERIMAN SESUNGGUHNYA KETIKA DATANG PADANYA DENGAN TIBAT-TIBA -tiba SESUATU YANG MEMAKLUKANKANNYA MAKA DIA MENGATAKAN DEMI ALLAH SUNGGUH AKU INGIN MEMENUHI DIRIMU KEPADA JIWAHNYA DAN SUNGGUHNYA ALLAH MERUPAKAN KEBUTUHKU AKAN TETAPI DEMI ALLAH TIDAK ADA ALASAN BAGIKU UNTUK MENCAPAI DIRIMU KEPADA PERBUATAN TERSEBUT Ya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu Senang kepada hal tersebut Maka dia mengatakan kepada dirinya Sungguh aku ingin memuaskan dirimu Karena engkau bagian dari kebutuhanku Namun tidak ada Jelah bagiku untuk mencapai pada dirimu Hai hata hila baini wa bainik Sungguh jauh Hila baini wa bainik Ada batasan antara aku denganmu Maka Waifaritu minhus syai Faya rju' ila nafsih Maka yufarrit minhus syaih Perkara tersebut meremehkannya Kemudian dia kembali kepada dirinya dan berkata Ma'aratu ilah hadha Sesungguhnya aku tidak menghendaki ini Ma'ali walih hadha Untuk apa ini Maka dia mengatakan Wallah La'audu ilah hadha abadan demi Allah Aku tidak, tidak akan kembali kepadanya selamanya Innal mu'minin Qawmun Awqafahum qur'an Wahala baina falakatim. Innal mu'min usirah fi dunya asfi sikaki rukbathi. Sesungguhnya orang beriman. Orang-orang beriman adalah satu kaum yang Al-Quran telah menegakkannya. Dan Al-Quran menghalangi dia mereka dengan apa dengan kehancurannya. Dan orang beriman akan dijalankan di dunia ini perjalanan seperti fiqa qobatihi seperti tawanan la ya'malu syai'an hatta Allah dia tidak merasa aman dengan sesuatu sampai dia menghadap Allah orang beriman ya'lam annahu ma'khuzun alaihi fi orang beriman dia tahu Bahawa pendengarannya akan dimintai pertanggungjawaban jawab akan diiqob kalau dia tidak bisa menggunakannya wa fi basarihi wa Wafijawarihi makudun adzifidalika ulhi. Maka dia tahu dia tidak akan merasa aman sampai dia menghadap Allah. Dia tahu bahawa pendengarannya akan diikop kalau tidak benar dalam menggunakannya, penglihatannya, lisannya, anggota tubuh yang lainnya semuanya. Dia menyadari bahawa semua itu ada yang menuntun yaitu Al-Quran dan dia sadar dia tidak akan merasa aman. Ketika menggunakan matanya Ketika menggunakan telinganya Ketika menggunakan mulutnya Ketika menggunakan anggota badan yang lainnya Sampai benar-benar sesuai dengan Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang beriman Ketika datang sesuatu Yang menakjubkannya Untuk melakukan sesuatu tersebut Padahal hal, -hal tersebut Tidak ada alasan bagi dia untuk melakukannya Karena apa? Karena perkara itu termasuk perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mencuri misalkan korupsi misalkan zina misalkan dan lain sebagainya maka dia mengatakan kepada dirinya sebenarnya aku tidak ingin aku tidak ingin melakukan ini dan aku tidak akan kembali selamanya karena orang beriman yang menghalangi dia untuk melakukan perkara tersebut adalah Al-Quran ketika dia mau mengkorupsi misalkan ini adalah bukan hak saya maka dia tahan dirinya ketika mau berzina dia mengatakan ini Allah larang, la takrabuz zina innahu kadza fahsyatan wa sa'a sadila. Ingat kepada firman Allah bahwa berzina itu adalah haram. Ketika ghibah, membicarakan saudaranya, maka dia terhalang dan menghalangi dirinya untuk mengatakannya. Itulah orang beriman. Ya. Iman yang tentu saja iman yang sempurna. Adapun terjerumusnya orang yang masih tetap ada gemanannya kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah selama perbuatan tersebut tidak sampai menjurumuskan dirinya kepada kesyirikan tentu saja sifat iman sifat mukmin tetap terletak kepadanya namun sebagai mukmin yang kurang sempurna keimanannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman bidamru sittuna syu'bah afdaluha qawla la ilaha illallah wa adnaha wa adnaha ibtata'u ladha an-tariq wal haya'u syu'bahun minal iman Wahul Bukhari Bahawa iman itu Ada 68 atau 70 cabang Dalam riwayat yang lainnya Dan yang paling mulia, paling tinggi adalah Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah Dan yang paling rendah adalah Menyingkirkan Gangguan dari jalan Dan rasa malu termasuk bagian dari iman Bukan berarti Orang ketika tidak menyingkirkan Gangguan dari jalan kemudian dia tidak beriman Dia beriman namun, Namun berkurang keimanannya naqisul iman almu'min naqisul iman ya dan berkurangnya iman sesuai dengan tingkatan-tingkatan perbuatan dosa yang dilakukan aliman yazidu wa yankus yazidu bi ta'ah wa yankusu bil iman bertambah dan berkurang bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat semanya apa perbuatan maksiat yang dilakukan sebanyak itu pula Kurangnya keimanan Karena memang kita ketahui bersama Perbuatan maksiat tidak dalam satu tingkatan Perbuatan wajib pun juga demikian tidak dalam satu tingkatan Ketaatan juga bertingkat-tingkat Perbuatan maksiat juga bertingkat-tingkat Sejauh mana dia melakukan maksiat? Sejauh itu pula berkurang keimanannya Asalkan tidak sampai kepada perbuatan-perbuatan kufur Atau perbuatan-perbuatan syirik Ikhwan fi Din rahimani wa rahimakum Allah. Fahuqul ala al-hajim al-mu'min bil-lai wal-yaw bil Maka kewajiban bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir hendalah dia tidak lalai dari muhasabah nafsih, yaitu dari mengevaluasi dirinya, introspeksi dirinya, mengkoreksi dirinya, menghitung-hitung apa yang ada pada dirinya wa tadbiriki alaiha fi maka dia juga senantiasa tidak melalaikan dirinya untuk apa untuk mempersempit dirinya gerakan gerakannya juga diamnya dia dari apa dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka faqulu nafas min alfasil umr jawratun nafisah setiap napas dari napas-napas umur ini merupakan jauharah nafisah yaitu permata yang sangat indah yang sangat berharga yumkin an yashtariya biha kanzan minal quruz yang memungkinkan dengan nafas-nafas tersebut ya membeli perhiasan-perhiasan la yatanaha -perhiasan, na'imuhu abada alabad yang tidak akan dan tidak akan uh, akan habis ibadah-ibadah Allah selama-lamanya faidatul anfas maka menghilangkan atau melalaikan atau meremehkan nafas-nafas tersebut au istirarl sahibiha biha ma'idil buhlakahi khusran azim atau pemilik nafas tersebut pemilik nafas kalau dia menjualnya dengan ditukar sesuatu yang bisa menyebabkan kepada kehancurannya maka ini merupakan kerugian yang sangat besar maksudnya apa di sini maksudnya napas atau waktu yang kita miliki kalau kita biarkan ya padahal waktu napas yang kita hirup udara yang kita hirup merupakan barang yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala barang kita bisa bayangkan orang yang tidak bisa bernapas kemudian dia harus beli oksigen berapa banyak dia harus membayarnya berapa besar uang yang harus dikeluarkannya maka uang yang dibeli untuk bernapas tersebut bisa dibeli perhiasan yang sangat mahal, ya. Oleh karena itu, kalau kita menilaikannya, meremehkannya, napas yang kita hirup ini di mana napas yang kita hirup ini merupakan pangkal utama atau penyebab dari bisa kita bergerak, beraktivitas, beribadah dan seterusnya, maka sebaliknya, kalau napas yang kita hirup di mana ini merupakan faktor yang paling utama bagi orang bisa melakukan kebaikan. Kemudian dilakukan untuk melakukan sebaliknya, yaitu perbuatan mayajalibu halakahu yang bisa menghantarkan kepada kehancurannya, yaitu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah maka ini merupakan kusrohun al yaitu merupakan kerugian yang sangat besar. لا يَسْبَقُ بِمِسْلِهِ إِلَّا أَجَهَلُ النَّاسِ وَأَحْمَقُهُمْ وَأَفْلُوُهُمْ أَغْلَى dan tidak akan melakukan hal ini, tidak akan membiarkan hal ini, tidak akan mentoleransi seperti itu perbuatan yang menyanyangkan nafas kita dalam pengerjaan juga waktu kecuali orang yang paling bodoh, orang yang paling tolol dan orang yang paling sedikit akalnya. Wa inna maa yaad harlau hakikatah dal khusran yaumat taqobun dan akan nampak kerugian ini sedang sebenarnya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Imran Ayat yang ke-30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yawma kajidu kullu nafasim ma amilat min khairim muhdara Wa ma amilat min suhin bawaddu Law anna bainaha Wa bainahu Amadan ba'idah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pada hari Ketika tiap-tiap diri mendapati yau mata di tukul nafsi ma'amilat min khairi muhdaro pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebatikan yang dihadapkan di mukanya wama'amilat min su'impawat dula'an nabainah wabainahu amadam bagnida dan begitu pula kejahatan yang telah dikerjakan ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh wau hazirukumullah nafsa dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksaannya, Allah Raufum bil Aibad dan Allah menyayang kepada hamba-hambanya. Maka orang yang menyanyiakan napas yang diberikan Allah ketika menghirup oksigen yang gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala, orang berhenti bernafas sekian detik sudah tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa dan orang yang harus dibantu dengan oksigene Berapa banyak dia harus membayarnya, berapa besar rupiah yang harus dihawarkannya, maka semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala secara gratis kepada kita. Allah tidak menuntut kecuali agar kita beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti kepadanya. Namun ketika kita menyianyakannya, kita jual, kita tukar, Disuruh dengan perkara yang bisa menyencharakan kita di hadapan Allah. Maka orang tersebut benar-benar akan merasakannya dengan sebenarnya, yaitu yau matajidul nuraf sima ma amilat min khairi muhdara wa ma amilat min suin tawdulu anna beinah wa beinahu amadam bainid. Pada hari setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dilakukan dulu dari kebaikan di depannya, dan apa yang dia lakukan dari keburukan. Sehingga ketika dia mendapatkan keburukan tersebut, fa waddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia mengharapkan seandainya ada jarak yang sangat jauh antara dia dengan perbuatan jeleknya. Maksudnya apa? Akan menyesal. Maksudnya apa? Dia ingin kembali ke dunia. Maksudnya apa? Seandainya dipanjangkan umurnya lagi dia mau lakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Maka sebelum semua itu terjadi hendalah kita mengadakan muhasabah, mengadakan pemeriksaan, mengadakan evaluasi, mengadakan introspeksi, mengadakan hitung-hitungan kepada diri kita. W muhasabatun nafsinau'an, nauun mingkabillil amali, wau nauun bakhiru. Dan evaluasi diri ini ada dua macam. Macam yang pertama Sebelum kita melakukan satu amal perbuatan dan macam yang kedua adalah setelah kita melakukan amal atau aktivitas satu perbuatan. Adapun yang pertama, amma anu la awal fau adiakifa inba awalihamhi wa iradahi wa la yubadur bil amal hatta yatabyana lahoo rujhanuhu ala tarkhihi. Adapun yang pertama, yaitu sebelum kita berlakukan aktivitas. Maka orang tersebut ya, Sebelum melakukan aktivitas Dari keinginan yang diinginkan Jangan langsung dia melakukan tersebut Sampai dia jelas baginya ya Apakah dia harus melakukannya Atau meninggalkannya Bagaimana disebutkan oleh Al-Hasan al-Basri Rahimallah wa abdhan Wa qafi'inda hamihi Fa'inkana lilla amdahu Wa'inkana ligayrihi ta'akhara Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba Yang dia berdiri di sisi apa yang, yang diinginkannya Ya itu maksudnya berhenti dulu sejenak Apa yang ingin dilakukannya Kalau dia melakukan tersebut karena Allah Maka dia mengerjakannya Maka ketika dia meng, tidak karena Allah Maka dia mengakhirkannya Tak akhara Bukan tidak mengerjakannya Sebab orang yang takut karena riaknya Meninggalkan amalan karena khawatir riyak. Maka termasuk riyak bagaimana perkataan Fudail bin Ayyad. Maka di sini tidak bertentangan dengan perkataan Hasan al-Basri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba ketika dia ingin melakukan sesuatu. Maka dia diam sejenak. Kalau memang sudah jelas apa yang dilakukannya semata-mata untuk Allah. Maka dia mengerjakannya. Kalau dia ketika diam sejenak. Ternyata ada yang lain. Maka kata akhir, maka dia mengakhirkannya, mengakhirkannya kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian baru mengerjakannya semata-mata untuk Allah Subhanahu Wataala. Bukan tidak mengerjakannya. Ada orang yang tidak mau membayar sedekah, tidak mau infak ke masjid, tidak mau ikut membangun masjid, tidak mau menantu anak yatim. Karena apa? Karena takut ria. Maka perbuatan ini tentu salah. Bahkan disebutkan. Oleh fudal minyati tadi, kalau orang khawatir meninggalkan amal karena takut riak, maka itu termasuk riak. Maka perkataan al hasan al-Basri disini terakhir, itu mengakhirkannya. Kemudian kita merenungi, evaluasi, kalau ada kita segera istighfar kepada Allah. Kalau kita mendapatkan diri kita tidak ikhlas dalam beramal. وشرح باذهم هذا فقال إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم بالعبد وقف أولا ونظر، maka sebagian mereka memberikan penjelasan terhadap perkataan ini dengan mengatakan apabila jiwa bergerak untuk melakukan satu amal dari amal-amal perbuatan dan seorang hamba ingin melakukannya maka dia pertama berhenti dan melihat. Hal kali kal amal makduron alaih, alghair makduron. Apakah dengan amal perbuatan tersebut orang ter, orang ini mampu atau tidak? Wallah mustato, fa ilamia pun makduron lamiah dimalaih. Kalau memang tidak mampu, maka dia tidak melakukannya. Wainkana makduron alaih, waqafah waqfatan ukhro. Kalau memang dia mampu mengerjakannya, maka dia berhenti lagi, dan melihat wenabor. Hal fa'luhu khairun lahu min apakah melakukannya itu lebih baik daripada meninggalkannya? Hal ini sesuai dengan atau am khairun lahu min fa'lihi, atau meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Mankana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Ya. Maka kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Sehingga al-imam syafi'i beliau memberikan keterangan. Barang siapa ingin mengatakan atau berbicara. Orang yang ingin berbicara dalam dia berpikir terlebih dahulu. Kalau memang dalam pembicaraannya itu. Ada kebaikan. Yang lebih baik dia berbicara, maka dia berbicara. Kalau tidak, maka dia menahan diri. Maka di sini... Ketika seorang hamba ke, Dirinya ingin melakukan sesuatu Maka dia melihat dulu Apakah mampu menjalankan tersebut Kalau memang dia mampu Dia jalankan, kalau tidak maka dia diam ya. Dan ketika dia mampu Maka dia Berpikir lagi Apakah melakukannya lebih baik daripada, daripada meninggalkannya Atau sebaliknya Meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya Maka kalau yang kedua yang dipilih Yaitu meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya Maka fa'ingkana sani tarkuhu tarukahu walam yaddim alaih Apabila yang kedua yaitu lebih baik meninggalkannya Maka dia meninggalkannya dan tidak melakukannya Wa'ingkana al-awwal waqawfa waqfatan salisah Apabila yang dia pilih lebih baik mengerjakannya Maka dia berpikir lagi Halibba'in su'alaihi iradatan Iradata wajahillah azza wa jalwa sawabihi Apakah yang mendorong dia ketika melakukan perkara tersebut ya, mengharapkan wajah Allah dan pahalanya am iradatal jah wa san'a mal min al makhluk atau dia mengharapkan al jah yaitu mengharapkan kedudukan pujian dan harta dari makhluk fa in lam yabim apabila yang kedua yang menjadi Pilihannya lam yagdim yaitu apabila dia memilih me, Yang mendorong melakukannya Pertama Apakah mampu melakukannya Kalau tidak maka tidak mengerjakannya Kalau mampu dia bertanya lagi Apakah <coughs> Melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya Kalau lebih baik meninggalkannya dia tinggalkan Kalau baik untuk melakukan Lebih baik melakukannya dia bertanya lagi Apakah yang mendorong untuk melakukannya itu adalah Mengharapkan wajah Allah dan para Allah Atau mengharapkan kedudukan Pujian atau harta Maka kalau yang kedua yang menjadi tujuannya Maka dia tidak melakukannya Dia tidak maju dulu Sampai benar-benar Dia tak Dia mengakhirkan Dalam pengertian Kalau memang seperti itu Dia berhenti dulu Mengakhirkan Kemudian sebagaimana kata Al Hasan Al Basri tadi, dia beristighfar kepada Allah tak mengakhirkannya. Wa idaf dabihi ilamat lubihi. Meskipun ya, yang kedua tadi bisa menghantarkan kepada keinginannya. Li Allah tak tajun nafsul Biar jiwanya tidak terbiasa, terdorong kepada perbuatan syirik. Kenapa demikian? Karena memang perbuatan-perbuatan yang tidak ikhlas kepada Allah adalah bagian dari kesyirikan meskipun bukan asyirkul as akbar sebagaimana Allah berfirman dalam hadis Tusi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Muslim ana aw nasyuraka an syirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi rawahu Muslim akuadz zat yang tidak putus sukutu barang siapa yang melakukan suatu amal disekutukan dengan selain diriku aku tinggalkan dia dan sekutunya Maka kalau memang ketika dia melakukan hal tersebut, kemudian tujuannya itu dan dia bisa evaluasi dirinya, maka dia diam dahulu, mengakhirkannya, beristighfar kepada Allah. Kemudian dia timbang-timbang lagi. Kalau memang sudah bebas dia bergerak. Tiada takhta dan nasu supaya jiwanya tidak terbiasa dengan membiasakan perbuatan syirik. Wajahu alaihi al-amal ilha. Sehingga ringan bagi jiwanya untuk berbuat amal untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bikada rima yakufu alaiha zadika yaskulu alaihal amalillahi ta'ala hatta yasiwa askola syai'in alaiha. Maka bersamaan dengan itu, ya, dengan dia gampang dan mudah untuk menjalankan perbuatan yang tidak semata-mata karena Allah. Maka bersamaan dengan itu akan berat baginya. Terasa berat baginya bagi jiwa tersebut untuk beramal semata-mata karena Allah hatta yasira asqalasyai'in alaiha bahkan sampai bisa menjadikan amal tersebut sangat berat bagi orang tersebut wa ikal awal waqafa waqtan ukhra apabila yang dipilih yang pertama yaitu bahwa dia yang mendorong orang tersebut adalah Melakukan amal mengharapkan wajah Allah dan pahala Allah maka dia berhenti lagi. Wanaboro halhuwamu anun alaih, wallahu a'wanu yusaidunahu, yansurunahu. Jika kanamalu muhtad ila dalik amla. Kemudian kalau dia memilih yang pertama ketika sudah tahu bahawa dia melakukan semata-mata karena Allah maka dia berhenti lagi dan melihat serta melihat dan memandang. Apakah ada yang bisa membantunya Dan dia memiliki pertolongan Sehingga mereka menawangnya Dan membantunya Untuk melakukan hal tersebut ya, Apabila amal tersebut Dari jenis perbuatan yang membutuhkan pertolongan Sa'inlam yakun lah wa'wan Amsaka anhu Kama amsaka nabi sallallahu alaihi sallam Adil jihad di makkah Hatta sorolahu syauka wa ansur Maka apabila dia melihat tidak ada pertolongan Maka dia berhenti dari situ Sebagaimana Nabi SAW menahan dirinya Memerangi orang-orang kafir di Mekah Sampai beliau memiliki kekuatan dan memiliki penolong-penolong ya. Beliau jelas ketika diperangi orang kafir ya, Yang lebih baik adalah membela diri Namun ketika membela diri dan sudah ikhlas Lebih baik lakukan. Namun karena ketika melihat tidak ada Yaitu penolong-penolong Yang bisa menghantarkan kepada kemerangan Maka beliau menahan diri Dan ini dari dari dari pernyataan ini Dari keterangan ini kaidah yang sangat agung Bisa kita ambil Yaitu Sebagaimana Allah berfirman La tasubuh La tasubuh alladhi na yada'una min dunillah Wa yasubuh Allah adwan bi ghayri ilmin Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Kemudian akibatnya mereka mencaci maki Allah secara permusuhan tanpa ilmu. Maka sebagaimana keterangan Rasul Muhammad bin Saalimin dalam syarah al aqidah al-Wasitiah, ya, bahawa mencaci maki sesembahan selain Allah itu adalah suatu hal yang dituntut. Dituntut. Kalau ada orang Memilih itu, kemudian lihat Mampu enggak Oh, mampu Bermikir lagi, baik tidak? Oh, baik Mikir lagi, karena Allah Terkadang yang lainnya, karena Allah Kemudian terakhir dia berpikir ya, Apakah dia punya Kekuatan untuk melakukan itu Sehingga ketika dia melakukan itu Ada hasilnya Tidak berakibat kepada akibat yang lebih buruk Meskipun dia mampu sendiri ya, Dia berani Dan dia ikhlas Karena Allah, tapi kalau berakibat kepada yang lebih buruk maka tidak dibenarkan dalam syariat. Oleh karena itu, ingatkan min muridin lil khair, لن يصيبه. Berapa banyak orang yang hendak kebaikan tidak sampai kepadanya. Karena apa? Karena tidak melihat dan memikirkan kepada ضوابط ضوابط tatasan-tatasan syariat ya sehingga bisa menghasilkan kepada sesuatu yang diharapkan wa in wajadahu mu'anan alayhi falyaddim alayhi fa innahu mansurun bi idznillah apabila dia mendapatkan penolong ya, yang bisa membantunya untuk melakukan perkara tersebut ya, untuk perkara yang memang membutuhkan pertolongan seperti dakwah ini ya. dakwah perlu adanya kerja sama satu dengan yang lain dakwah merupakan perkara yang besar dan berat sehingga perlu ta'awun ta'awun syar'i dengan yang lainnya maka ketika mendapatkannya dia maju untuk mengerjakannya karena dia insyaallah mansurun billah orang-orang yang ditolong oleh Allah dan orang-orang yang menolong agama Allah in tansurallahu yansurkum wa yusabbit aqdamakum orang yang menolong agama Allah Allah akan menolongnya dan akan mengukuhkan kedudukannya namun dengan perhitungan ya, dengan perhitungan yang sudah kita lihat bahas tadi yang pertama apakah mampu yang kedua apakah dia ikhlas yang ketiga apakah ada penolongnya kalau memang itu termasuk ada yang ya perbuatan yang harus ada menolongnya wala yafutun najah illa min fauti khus min hadhihi alkhisal maka tidak akan kehilangan kesuksesan kecuali orang-orang ya, yang kehilangan satu dari berapa perkara tersebut artinya kesuksesan dan keberhasilan serta keberuntungan di dalam kita beramal keberhasilan di dalam kita beramal Terutama amal dakwah, amal yang membutuhkan orang lain, ya. maka akan didapatkan kesuksesan tersebut dan akan tidak didapatkan bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perkara-perkara yang sudah disebutkan di atas. Wa ilallah samaa ijtima'ihah la yaftuhu an najah. Maka kalau sudah berkumpul semuanya perkara-perkara tadi yaitu al-qudrah kemampuan kemudian kalau sudah mampu memang sudah menghitung dirinya mampu melakukan itu dia memikirkan apakah itu baik bagi dia mengerjakannya atau meninggalkannya kalau dia sudah bisa menghitung baik untuk mengerjakannya maka dia pilih lagi hitung lagi apakah itu untuk Allah atau untuk yang lainnya kalau untuk yang lainnya dia dia berhenti sejenak mem memundurkannya mengakhirkannya istighfar kepada Allah dan kalau sudah sampai kepada titik bahwa dia mengerjakannya karena Allah, maka dia berpikir lagi adakah penolong penolongnya, faktor-faktor yang bisa membuat apa yang akan dilakukannya itu bisa mendapatkan an-najah, iaitu kemenangan, an-najah iaitu keberuntungan. Fahadhi arba'atu makamat yang tadzur abdu ila muhasabatin nafsihi alaiha oblaal amal. Maka empat perkara ini Ya, saya ulang empat perkara tersebut kemampuan untuk melakukannya memilih apakah sudah ketika sudah mampu apakah baik melakukannya atau meninggalkannya ketika memilih baik untuk melakukannya apakah dia melakukannya karena Allah kalau sudah dia menetapkan betul karena Allah yang mendorong melakukan itu maka dia yang keempat melihat apakah ada faktor-faktor yang bisa memper Memperoleh kemenangan bagi dia Yaitu perkara yang bisa menolongnya Baik ikhwannya Maupun dari harta Dari saudara kita yang menolong Apa yang dilakukan Kenapa kalau empat perkara ini ada ya, Insya Allah An-Najah Yaitu kemenangan yang akan Didapatkan oleh seorang hamba Dan empat perkara ini Hendaknya dipikirkan oleh seorang hamba Ketika dia belum melakukan perbuatan Kemudian Anau asal ni, anau asal ni, kalau tadi jenis yang pertama, macam yang pertama, muhasabah nafsi adalah muhasabah sebelum melakukan amal, iaitu hitung-hitungan sebelum kita melakukannya. Sekarang yang kedua adalah muhasabah nafsi ba'dal amal, hitung-hitungan, menghitung diri setelah kita melakukan amal perbuatan tersebut. Wa asal satu anwa. Dan ini ada tiga macam. Ahaduha muhasabatuhua ala tu'atin qasarat fiha min hak taala, fa lam ala wajhil ladhi yanbaghi. Wa hak Allah fi at-ta'ah Yang pertama adalah di sini ada tiga macam. Yang pertama muhasabatun nafsi yaitu evaluasi diri atas ketaatan-ketaatan yang kurang. Ya. Yang dikerjakan Termasuk hak Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia belum menjalankan Sesuai dengan cara yang harus Dilakukannya Yang pertama adalah Tidaklah kita setelah melakukan sesuatu itu Melihat Apa kekurangan yang kita lakukan dari hak Allah Apakah kita mengerjakannya Sesuai dengan Cara-cara Yang sudah dituntunkan Nabi SAW Karena kalau tidak, man Aminah amal, laisa alahiya brunafawwah, bahwa roduh. Barangsiapa yang beramal tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Oh ternyata ketika dia melaksanakan solat cara rukunya salah, ya, kurang maka kita perbaiki dari situ. Dan hakullah Allah fitoah, karena muhasabah nafsi yaitu menghitung diri, evaluasi diri ketika kita menjalankan telah menjalankan amal-amal ketaatan kepada Allah maka hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah ada enam macam. Yang pertama adalah al-ikhlas amal. Pertama ikhlas dalam beramal. Kalau di situ kurang kita perbaiki, kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Kalau kita berdoa sebelum dan sesudah Allahumma inna ya a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka limaa la la'lamu. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu. Dan mohon ampun dari perbataan syirik yang aku tidak tahu. Dan juga kita berak kepada Allah. Ya mukallibal kulub, sabitul bi aladinik. Warna jihatulillah itu yang kedua nasihat untuk Allah. Yaitu masalah Allah ikhlas, semata-mata Allah, mentaatikan Allah, beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Yang ketiga mutabatul rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat syuhudu masyadil ehsan, yaitu persaksian yang baik. Yang kelima, syuhudu minnatillahi alaih Bersaksian karunia Allah atasnya Jadi dia bersaksi bahwa ini semua adalah karunia Allah SWT Ketika dia bisa mengerjakan amal perbuatan Bukan semata-mata dari dirinya Tapi semuanya semata-mata dari Allah SWT Sebagaimana Allah berfirman Iyakan abudu wa iyakan asta'in Hanya kepada engkau kami menyembah hanya kepada engkau kami mohon pertolongan oleh karena itu, Asyik Muhammad bin Sato'i Menjelaskan, di dalam syara Riyadul Salihin, orang beribadah Dalam rangka ketaatan Kepada Allah, maka jangan lepas Dari tiga perkara, yaitu Lillah, fillah Dan billah Lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fillah Semata-mata sesuai dengan Apa yang disyarakatan Syarakatan Allah, dan yang ketiga Billah, bahawa semua yang kita Lakukan bisa ikhlas dan bisa juga sesuai dengan sunnah itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini ada syubuh duminatillah alaih. Harus kita menyaksikan dan kita bersaksi, kita mengakui bahawa itu merupakan karunia Allah atas kita. Wasyubuh takfir hifihih makdzadi kafulit dan kita harus bersaksi dan kita harus bisa mengatakan bahawa kita masih kurang taksir, kita masih banyak melakukan kekurangan-kekurangan. Maka para jemaah, ikhwan, pendengar roja dimanapun saudara berada, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita. Maka kalau kita bisa beribadah seperti itu, kalau kita mau lihat, Ya dengan apa eh, pandangan yang lebih sederhana lagi dalam akidah asunnah bahwa kita beribadah itu harus al kauf, wal roja, wal ma'habba, al kauf kita semata-mata dalam menjalankan ibadah itu khawatir. Jangan-jangan tidak ikhlas Khawatir Jangan-jangan tidak sesuai dengan sunnah Khawatir tidak mengakui semuanya itu bahwa itu merupakan karunia Allah Kalau sudah seperti itu Tapi kita projek mengharap Optimis bahwa Allah maaf pengampun Kita minta ampun kepada Allah Dan jangan terkecoh dengan orang-orang yang terkecoh Minal maghrurin Orang-orang yang terkecoh dengan dirinya Kan Allah maaf pengampun Meskipun mendapatkan dirinya tidak ikhlas Dia biarkan dirinya tenggelam dalam itu dan Allah malu maafkan meskipun mendapatkan dirinya kurang dalam utbah kepada Nabi dalam beribadah tidak sesuai dengan contoh Nabi kan saya juga menyarankannya masa sedikit seperti itu akan mengurang yang banyak dia terkecoh dengan amal-amal perbuatannya maka orang yang beribadah didasari haww roja dan mahabbah itulah dasar-dasar pijakan wahlul sunnah inilah beribadah dia khawatir ibadahnya tidak diterima jangan-jangan karena ada eksteria jangan-jangan karena sombong dan sebagainya namun dia di tengah kekhawatirannya ada harapan sehingga dia kembali kepada Allah minta ampun dari kesombongan yang ada mohon ampun dari riya yang ada dan dia beribadah atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ru'an fayuhasibu nafsahu alawaffa hadhihi almaqama bihaqha wal'ata biha fi hadhihi ath maka orang beriman tadi menghisab dirinya apakah sudah Memenuhi perkara-perkara tadi ya, Yang kita Berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ikhlas, nasihat untuk Allah Mengikuti Rasul Dan persaksian-persaksian yang baik Bersaksi bahwa itu merupakan karunia Allah Bersaksi bahwa dirinya masih banyak kekurangan Jangan terkecoh dengan amal perbuatan yang kita lakukan Bagaimana Kita mau mengecohkan Kita menyadari diri kita Mengecohkan diri kita sendiri ada sebuah kebodohan ulama salafus saleh sebagaimana sering kita dengar ketika mendengarkan nabi bersabda inna hadakum layamalu bi'amalil jannah sampai kuna bainahu wa baina hayla dhira' fa yashbahu ala al kitab wa ya'malu ada di antara ulama apa namanya orang-orang yang sekalian kata nabi melakukan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah kemudian ketentuan mendahului dia mendahulinya Kemudian dia di akhir hidupnya melakukan perbuatan anjing neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Kemudian aswal di Nabi Muhammad yang kedua anjyuhat berdasar ala kulli amal karena tertuhu khairan lahu min fihi. Maka yang kedua hendalah menghisap dirinya pada setiap awal apakah meninggalkan amal tersebut lebih baik daripada mengerjakannya. Ini dua perkara yang harus dilakukan sebelum setelah kita menjalankan amal dan yang ketiga an yuhasibu ala amri mubah limma fa'alahu wal arada bihillahi ta'ala wadh-dhar al-akhirah rabihan aw arada bihi wa 'ajalaha wa 'ajalaha fayakhsar dhalika ar wa yafutuhu adh-dhufar bihi yang ketiga adalah menghisab dirinya kepada perkara yang memang boleh untuk apa dia melakukannya Apakah dia melakukannya Menghendaki Allah Pahala Allah wa Dan negeri akhirat Sehingga dia menjadi orang yang beruntung Mendapatkan ribah arribah, Yaitu keuntungan Atau dia menghendaki dunia Kemudian dia rugi ya, Rugi tidak mendapatkan Untungan tersebut Dan rugi tidak mendapatkan pertolongan Wa akhir Wa alaihi lihman Wa tawfumuhasad Wa tawfumuhasad Wa tawfumuhasad Wa tawfumuhumuh Wa tamsyiatuha Fa inna hada Yu'awwal bihilal halat Maka kalau dia tidak perhatian kepada itu meremehkannya tidak dan meninggalkan muhasabah meremehkan perkara-perkara tersebut Memudahkannya maka ini akan menghantarkan kepada kebinasaan wahdi halu akhirul qurur ini merupakan keadaan orang-orang yang terkecoh yang madul wahidu ainai alil awakib wajat takil al afi dia menutup matanya ya seorang menutup kedua matanya dari kopi kopi dari siksa-siksa. Dan dia hanya menyandarkan kepada permaafan, ampunan yang dijanjikan Allah. Dia tidak menghatikan Al-Khauf, tapi menghatikan Ar-Rajah. Oleh karena itu, orang seperti ini adalah murjiah. Ya, Sifat-sifat dari murjiah. Ya, kalau saya katakan seperti itu, maka ini adalah sifat, bukan tahyin. Boleh. Karena murjiah itu hanya bersandar kepada Ar-Rajah, tidak Al-Khauf. Ar-Rajah saja. Maka kata... Ulama Bagaimana dalam kitab Ahzib Al-Aqidah Al-Islami oleh Prof. Abdullah Jibrin Disebutkan bahawa Orang yang hanya menyandarkan kepada ar raja Terjerumus kepada Murji'ah Kalau hanya mengandalkan al khauf Terjerumus kepada uh, Khawarij Kalau hanya mengandalkan ibadah Hanya kepada Mahabbah, kerasa cinta Terjerumus kepada Zindi. Maka Al-Sunnah dalam beribadah kepada Allah Dalam melakukan amal Pertama dia menyandarkan dirinya di atas Al-Khawuf. Khawatir, jangan-jangan ada riak, jangan-jangan ada sombong, ada sum'ah. Jangan-jangan kurang sesuai dengan sunnah. Kemudian istighfar. Dia tidak berhenti Al-Khawuf, tapi Ar-Raja. Allah ada pengampun. Kemudian mengadakan perbaikan. Dan semua dilakukannya semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. mir muha sabata nafsih wa nazar fil aqibah. Faidha fa'ala dzalik sa'ul alimah wa kasi'ul dunuk. Kemudian orang yang seperti itu akan yuhmil muhasabah nafsi, yaitu meremehkan muhasabah nafsi. Orang yang hanya e, melakukan perbuatan tapi tidak ada muhasabah, ya dia menutup matanya dari akibat-akibat yang akan didapatkan nanti. Cuma dia bersandar kepada ampunan yang diberikan Allah, maka dia dikatakan orang yang terkecoh. Dan dia akan meremehkan muhasabah nafsi. Dan juga dia meremehkan melihat akibat apa nanti akan didapatkan olehnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ya masih ada sedikit, namun waktu masih uh, tersisa untuk pertanyaan. InsyaAllah pada kesempatan lain kita akan sampaikan kepada Al Ahomar, Al Fadil, Al Ahomar kami nah, sampaikan ya. Nama. Baik para pendengar di Roja, di mana pun anda berada, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kita akan angkat dulu pertanyaan dari pesan Singkat, Ustaz. Eh, iya. Eh, Tepesan. Tepesan, ada satu pertanyaan dari Al-Akh-Abdillah di Keranji. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, wa wabarakatuh. Apakah orang yang apabila mengingat perkara dunia dalam sholat termasuk orang yang tidak khusus, lalu apakah diterima sholatnya, Ustaz? Iya, yeah, baik. Tentu saja... Kalau kita masih memikirkan yang lain, berarti tidak khusyuk. Yang khusyuk ketika kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu Wataala dan tidak me mengingat yang lain. Namun itu ini, ini perlu proses dan perlu pembelajaran, perlu kebiasaan. Apakah itu membatalkan solat? Tidak, tidak membatalkan solat, tapi mengurangi pahala solat ya. ya Tidak membatalkan solat. Ya. Bagaimana dalam hadis juga disebutkan uh, inner rul. Jika seorang salatnya, kutibalahu ashurha, qutsuha, wasumunha, wasumunha, wasudusuhha, wa khumusuhha, wa rubunha, Seorang kalau sudah dia keluar dari salatnya, dia mendapatkan pahala dan dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, hadisnya sahih. Nah, itu semua kembali kepada apa namanya uh, kiafiyah solat yang dia lakukan baik itu gohir maupun yang batin ya haf itu al solawat atau solat ilustawakumu bila ikonitin jagalah solat solat maka jaga solat solat di sini sebagaimana penjelasan para ulama antaranya al habir muqasir dan tafsirnya yaitu menjaga kiafiyah rukun rukunnya termasuk juga kehusyuannya artinya selama uh, berkara yang hanya dalam masalah dalam diri itu tidak sampai membatalkan Solatnya demikian. Nah Ustaz, kita sudah ada uh, penelpon. Salamualaikum. Salamualaikum. Waalaikumsalam keluarga. Silakan Pak. Ah, begini Pak Ustad, ya, saya ini ada masalah dalam ibadah di dekat rumah saya. Artinya masalahnya itu di dekat masjid. Ya. Jadi arah kiblat masjid itu itu kurang lebih mencong setelah kita coba itu sekitar 20 derajat Ah, tapi saya pernah dengar dari ustaz, salah satu ustaz di Radio iya. Yeah. Itu miring segitu itu tidak apa-apa katanya. Yeah. Nah, saya ini bagaimana? Soalnya kalau saya kasih tahu ke pengurus masjid, mereka yeah. bilang itu itu itu tidak apa-apa katanya gitu. Nah, saya ingin kepastian. Artinya saya kadang-kadang ada kawan-kawan juga dalam bersolat itu dia memiringkan dirinya sendiri gitu. Jadi misalnya uh, Ustadnya miring ke agak-agak miring, kita miring agak miring gitu, pak tidak tidak sama gitu. Nah ini yang benar sih bagaimana Pak Ustad? Uh, yang benar gitu. Iya. Terima Caga, kasih Pak, pak Ustad. Iya sama-sama. Iya so. ya, dalam hal ini untuk kiblat ya, itu untuk kiblat untuk waktu sholat itu uh, berkaitan dengan apa yang sudah di arahkan oleh yang berwenang ya mungkin dalam hal ini Jawaban Masjid Indonesia ya mungkin berada di bawah naungan Departemen Agama ya kalau itu ada kesalahan ya, eh, ya dipersahurakan bersama apakah yang benar abah punya bapak atau punya masjid maka semuanya perlu diuji ya jangan sampai kita ketika mendengar informasi yang menyelisih yang sudah ada Kemudian kita mengklaim bahwa kita yang benar Dan seterusnya Maka semua harus diuji Dan dibawa kepada yang berwenang dalam perkara ini Sehingga tidak terjadi uh, Apa namanya Kekistiruhan Tidak terjadi perselisian di masyarakat dalam masalah itu Karena nantinya Akan saling klaim bahwa dia tidak sah Membawa mereka seolahnya tidak sah Kalau sudah sampai seperti itu Nanti orang siapa yang mau dikatakan seolahnya tidak sah maka hal ini harus dibawa kepada uh, yang berwenang ya kemudian seandainya ada orang yang salah yang nancya sudah berusaha maksimal untuk menentukan arah qiblat ya maka penentuan arah qiblat tersebut ya sama halnya berhadapan dengan ijtihad maka ijtihad itu amrun allah ni don ya termasuk perkara yang don sehingga uh, walapatut don bolehnya dan sahnya kita ketika kita sudah berusaha maksimal namun Uh, masalah tadi kurang 20 atau berapa itu coba dibicarakan kembali dan bicarakan dengan baik-baik kepada masyarakat karena memang kesalahan atau kekurangan itu banyak tidak hanya dalam perkara tersebut banyak sekali yang harus kita, yang harus kita tidak benar cara penyampaiannya itu justru malah akibatnya sebaliknya sebagaimana sudah kami sampaikan tadi Allah berfirman la rasubul ladina ya daunamindullah Allahumma doa biro'in min janganlah kalian mencaci mati orang-orang yang menyembah selain Allah yang berakibat kepada apa namanya mereka mencaci-mencaci Allah dengan permusuhan tanpa ilmu maka kalau kebaikan dan kebenaran kita membawanya dengan cara yang tidak dibenarkan berakibat kepada keburukan maka itu tidak dibenarkan oleh agama ini demikian Allahumma Alhamdulillah. Nah Mustaf, kita ada telefon berikutnya Mustaf di ya. Cibubur dengan Mustafa. Ya. Ia setiap sholat itu setelah sholat itu kan kita bertasbih ya Ustadz ya, ya. dengan jari-jari kita apakah jari-jari ya. kita yang sebelah kiri boleh kita pergunakan juga untuk bertasbih atau hanya sus kanan jari kanan saja gitu itu jawabannya kanan. adalah yang kanan ya oh yang kanan ya, ya jadi kanan, tidak kanan, perlu ya. yang kiri ya jadi jari kiri tidak perlu dipakai tidak pakai yang kanan karena kita bertasbih ya bagaimana oh, juga Anabi menggunakan dengan tangan kanan beliau dan oh, itu hal yang baik dengan tangan yang kanan. Demikian dan Nabi menggunakan yang kanan ketika memulai banyak hal. Jadi dari kiri tidak diikut ya? Iya betul. Lain yang baik. Terima kasih assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Beset kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Beset. Assalamualaikum. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah. Beset, apakah termasuk ria ketika kita beramal? Lalu ada perasaan bahagia dalam diri kita dari Bapak Heri di Bogor. Iya, iya. E, tidak. Bahkan Nabi bersabda man saratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atu fa huwa nasai isahihkan oleh Al-Albani. Barang siapa yang senang ketika dia melakukan kebaikan dan dia sedih ketika melakukan keburukan, maka itulah orang beriman. Tanda-tanda keimanan bersemi di dalam dada. Ya, bukan riya. Karena kita bahagia Kemudian pertanyaan yang terakhir apakah Termasuk riak ketika kita sudah Berusaha ikhlaskan Allah Ada orang yang memuji kita Atau ada orang yang seimbangan yang lain pada kita Dalam masalah dunia Pujian, kedudukan, harta Maka ketika itu Nabi ditanya masalah tersebut Beliau mengatakan Tilka ajil busural mu'min Itulah kabar gembira Yang disegerakan kepada orang beriman Demikian Allah, Allah. Ya. Maaf nah, Ustaz, kita akan angkat oh, yeah. uh, Dari penelapan nomor kesat ya yeah. Dari Pak Supri di Tenggerang Assalamualaikum Assalamualaikum yeah. Silakan Pak Assalamualaikum Mbak Ustaz Waalaikumsalam Ini Mbak Ustaz saya pernah ditanya sama teman uh, Teman itu Tanyanya gini Kalau uh, Dia kan Sulatnya juga rajin Cuman Maksudnya juga rajin gitu Iya yeah. Saya bingung makanya jawabnya makanya saya nak tanya ke Pak Ustaz mana gitu. Kalau orang kayak gitu termantap di mana gitu. Iya, iya. Apakah amalnya diterima apa enggak Iya, cukup Bapak? Ya, makasih ya, terima kasih. Sama-sama. Ustaz Silakan, Ustaz. Nabi bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'd bi'is sayyi'ati alhasanata tamhuha wa khulqin nas bi khulqin hasan. Fattaqullah an koha di mana saja engkau berada." ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik ketika melakukan perbuatan nilai kita istighfar kepada Allah karena Allah berfirman innal hasanat yudhhibnasiiat karena perbuatan baik itu bisa menghilangkan perbuatan jelek namun jangan kita menyengaja wah saya habis ini akan berubah begini habis ini akan berubah begini jangan seperti itu karena itu adalah namanya me meng, apa namanya eh menyia itu tidak dia dibenarkan. Ya. Namun kalau dia terjerumus kepada perbuatan jelek, ya, maka dia lakukan perbuatan yang baik sebagai mudah-mudahan bisa menjadi terhapus. Dan orang seperti ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai Zalimul al Nafsi. Sebagaimana Allah berfirman Summa dalam khatir, ayat 32 Summa awrasna al-kitab al-ladhina astafayna min a'inbadina, fa minhum zalimul nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi'idnillah. Zalika huwa al-faddul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba kami Maka diantara mereka ada yang zalimul nafsih Ada yang muktasid Ada sahabikum bil-khayirat binillah Zalimul nafsih aniaya kepada diri, dirinya ya. Disebut adalah Al-Hadr ibn al-Kasir Makna zalimul nafsih adalah Orang yang ia bisa mengerjakan yang wajib Tapi kadang mengerjakan yang haram Masih seperti itu Sebab dia tidak menghalalkan perbuatan haramnya dan dia bertauhid, ya. Maka dia masih masuk dalam nafsih yang dikategorikan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, muktasid orang tengah-tengah, ya. Yang diartikan orang yang bisa menjaga yang wajib meninggalkan yang haram, namun yang sunnah dan yang makruh belum bisa menjaganya. Dan sabiul khayroh yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dijaga, yang makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah pun mereka pilih mana yang bermanfaat dikerjakan kalau tidak tidak dikerjakan demikian Allahu a'lam. Naam Dan kita akan angkat kembali Penelpon dari senter Ustaz. Naam. Waalaikumsalam. Bapak mohon radinya dikecilkan terlebih dahulu. Sudah Pak? Baik Pak Iya, silakan. ini Pak Ustaz. Saya kan apa ya? Saya kalau sholat kan selalu menggerakkan jari tunjuk ya kan? Iya, saya tidak selalu ah, apa kanan enggak mengikuti kayak halilan apa ya. dan saya dibilang katanya aliran wahabi apa sih itu tentang wahabi itu pak ustad? Ya, iya. Iya. Nah, cukup pak, pertanyaan cukup, pak. Iya. Salamualaikum wah, wabarakatuh, ya. Silakan sah. Ya, ini isu tersebut sudah memang sudah sejak lama dilaporkan yeah. mm -hmm. ya. Namun memang perlu, perlu adanya peluruhan sejarah dalam masalah ini. Maka semakin gencar isu itu diangkat, insyaAllah akan semakin lurus sejarah insyaAllah demikian. Karena orang-orang yang, yang membela agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Intan, insyaAllah, ya, insyaAllah, mustabit abzamakum. Orang yang membela agama Allah akan ditolongnya. Dan dari dulu masalah tersebut, maka ketika isu semakin diangkat, orang semakin lebih tahu apa itu wahabi. Ya. Wahabi itu adalah... Sebenarnya uh, suatu lakop yang diberi sebutkan kepada Abdullah Syaikh Al Imam Al Mujaddid Abdullah bin Abdul Wahhab. Ya. Sebenarnya penisbatan itu sendiri enggak pas, karena namanya Muhammad. Ya. Sebenarnya Abdul Wahhab itu adalah bapaknya, sehingga dikatakan Wahhabi. Di mana Sy si Muhammad bin Abdul Wahhab ini beliau mendakwahkan Akidah yang lurus, tauhid yang lurus, dan bukunya sudah menyebar di mana-mana. Orang-orang yang seperti itu, yang menuduh, mengatakan begitu, saya yakin tidak tahu. Dan kalau tahu masih begitu, yang bisa membaca kitab-kitab beliau, kemudian masih begitu, maka di hatinya ada penyakit. Ya, Pernah suatu saat, kitab beliau di India, ulama besar mencaci beliau. Ya. Dan mencacinya karena banyak fitnah yang dilontarkan, yang sampai kepadanya, dan dia tidak mengerti. Ya. Kemudian kitab beliau diberikan kepadanya, yaitu kitabu tauhid disobek, Itunya apa sampulnya disobek sehingga namanya tidak tahu siapa penulisnya. Disuruh membaca dari awal sampai akhir, ya. Dan dia mengatakan buku ini, masya Allah, buku yang sangat banyak manfaatnya, buku yang meluruskan tentang akidah buku yang meluruskan tentang tauhid, buku yang menjelaskan maaf apa itu tauhid, apa itu syirik. Kemudian setelah diberitahu, tahukah anda siapa yang menulis? Siapa? Adalah orang yang kamu cakimaki, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang itu menangis sejadi-jadinya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka melalui siaran ini semoga kaum muslimin yang mendengarkannya kemudian mendengarkan tentang itu baca tentang kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab dan sekarang ini sudah sampai menyebar di penjuru dunia sampai ke negeri kita ini dan di mana-mana sudah ada. Walhamdulillah. Sudah banyak orang yang dulu yang tadinya terjerumus dan terkubang dalam perbuatan syirik, mereka bangkit dan bangun serta menegakkan dan mengibarkan bendera bendera tauhid di rumahnya, di kampungnya, di tempat dia berada, menegakkan dan mengibarkan daripada bendera, bendera tauhid, yaitu menyebarkan dan ikut mendakwahkan dakwah tauhid. Dan ini merupakan apa namanya fatul yang diberikan oleh Allah swt kepada beliau yang dia manfaatnya dirasakan sampai akhir zaman sampai akhir zaman berapa tahun ratus tahun beliau sudah meninggal ya namun kita lihat apa manfaatnya dari dakwah-dakwah orang yang ikhlas dakwah-dakwah orang yang mengharapkan Allah maka ber berkibarlah namanya ya dan semakin disebutkan yang negatif semakin yang positif lebih banyak akan muncul maka uh, Wahabi ya menggerakkan jari ada hadisnya coba buka di Sunan Abu Dawud Apakah Nabi Wahabi Ia ya, kan begitu Oleh karena itu ya, Tapi karena namanya orang belum paham Bapak saya minta untuk bersabar ya, Karena apa? Banyak yang belum paham Kan, kan orang yang sudah paham Seperti tadi saya contohkan ulama besar menangis Setelah dia memahami hal itu Nah kalau ulama besar saja dengan fitnah tadi bisa kena Bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya oleh karena itu kita minta kepada Allah petunjuk agar diberikan yang yang ditunjukkan yang hak itu hak dan diberikan kemampuan untuk melakukannya yang batil itu batil diberikan kemampuan untuk meninggalkannya dan bersabar dengan tuduhan tersebut tuduhan tersebut tidak akan mengurangi kedudukan beliau bahkan akan mengangkat dan mengangkat derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu Wataala dan juga di hadapan manusia demikian. Nah, Ustaz. kita akan angkat telapan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, Pak. Ini, ini pernah pertanyaan saat dari seorang perwira muda pelaut. Iya. Dia kadang-kadang kapalnya ada di sebelah barat daripada Baitullah, kadang-kadang ada di sebelah selatan Baitullah. Iya. Dia bertanya kepada saya, kalau begitu saya harus kiblat ke mana? Gitu. Iya. Dia tanya begitu. Iya. Jadi mohon jawaban Ustaz nanti kalau dah nanti akan saya sampaikan oleh beliau. Iya. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ia ya, menghadap ke kiblat. Kalau berada di selatan ya, Qiblat ada di utara, ya, menghadap ke utara. Maka kita dalam hal ini berupaya semaksimal mungkin untuk mengetahui arah Qiblat. Nah, arah Qiblat yang sudah dicoba, dimaksimalisasi dengan petunjuk-petunjuk arah yang dibikin oleh manusia, itu termasuk adalah upaya yang sungguh-sungguh. Termasuk al-ijitihad, filbah se'anil Qiblat. Iaitu upaya yang sungguh-sungguh mencari arah kiblat. Maka orang yang sudah bersungguh-sungguh menghadapi blad Dan dia sudah, ini sudah usaha maksimal Maka sudah, apalagi kalau di laut Ketika sudah sambil berjalan, ya sudah Ketika kita berupaya pertama kali kita takbir Berupaya menghadapi blad Setelah itu, ke mana saja kapal berjalan Sudah kita ikuti, kapal itu berlalu Ya Maka dan seandainya, oh ternyata salah Setelah kita maksimal menentukan arah kibat Ternyata setelah itu salah Ya maka solatnya sah sholatnya tidak perlu diulang. Kalau kita tahu di tengah sholat, maka kita berbalik arah. Atau kita melihat orang, misalkan ada tamu di rumah kita, kemudian dia menghadap ke utara, menghadap ke selatan, maka kita arahkan orang tersebut ke arah ke arah kiblat yang benar. Atau tunjukkan, atau kita arahkan. Sebagaimana terjadi pada Ahlu Kuba, ya, di mana ada seorang sahabat yang datang kepada mereka satu orang, mengatakan bahwa kiblat sudah Pindah kepada ke menuju ke Kaabah yang dulunya di Batul Makdis. Demikianlah saja, nah, Mas. Dan pada di, di tengah-tengah solat mereka pindah ke kiblat itu. Baik. Um, Baik. Mungkin uh, sebagai penutup set dari antum untuk hari ini pada kajian kita, silakan, ya. Mas. Baiklah sebagai penutup, ya. Uh, Mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita tadi, ya, kita bisa mengambil manfaatnya, Yaitu sebelum dan sesudah kita melakukan amal adalah kita ada muhasabah. Ada evaluasi sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah. Ul Halunabiukum bil ahsarinakmalah. Alladinauballah saiyum fil hayatitunyaa. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna suna. Katakanlah, mubah, mubah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi amal perbuatannya. Ya. Tapi mereka, mereka lah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia ini, tapi mereka menyangka sudah melakukan sebaik-baiknya. Maka sebelum kita menjadi orang yang merugi di hadapan Allah, sebelum kita menghadap wama amilat minshuhintawatul awan nabainah obainah amadamba ida, ketika melihat perbuatan yang jahat yang buruk di hadapan Allah nanti, dan menginginkan jarak yang jauh dengan amal perbuatan tersebut itu semua penyesalan yang tidak ada gunanya, Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk bisa mengikhlaskan semua amal, evaluasi sebelum kita mengerjakan. Dan sesudah kita mengerjakan, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat sampai di sini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.